der nächste und der nächste und die nächste natürlich, das ist jetzt nicht nach Geschlechtern getrennt. Obwohl ursprünglich hat man da da erzählt, war das schon so. Da gab es die Frauenseite und die Männerseite und dann gab es noch die Kinderseite und die Gastseite. und Die Gastseite saß, also die Gäste, die sitzen dann da immer, wo der Älteste von der Jurte sitzt oder seinen Stammplatz hat. Da hat jeder seinen Platz. Und an diesem Platz sind auch seine Habseligkeiten, wie man früher sagte. Die Kleinigkeiten sind da in einem kleinen Kastel oder Kästchen angebracht. Also angebracht. Ich möchte nicht so sagen, ich dübeln das jetzt nicht in den Filz hinein, das ist klar. Nein haben halt dann so eine kleine Truhe, wo sie ihre Habseligkeiten drin haben. Heute ist das dann eher der MP3-Player, aber was man halt so braucht, wenn man mobil sein möchte. Ja. Und dort, wo der Älteste ist, das ist der beste Platz und der beste Platz, der steht auch dem Gast zu, deswegen wird auch eben, wie vorher schon gesagt, alles aufgetragen, was es an Essen überhaupt gibt in der ganzen Jurte, alles wird da aufgetragen. Und das Schönste, die schönsten Löffeln werden hergegeben. Traditionell und natürlich jeder von denen ein Messer. Ist ja klar. Braucht man für alles Mögliche. Auch zum Essen. Und dann gibt es natürlich den Löffel dazu, das ist klar. Ja, und mit dem Löffel, den schönsten Löffel bekommt dann der Gast und dann kann der Gast sein Essen löffeln. <lacht> Entschuldigen Sie. Aber das alles nur nebenbei, wir sind mitten in der Tanzaustragung zu der arabischen Musik von diesem ehemaligen Gastgeschenk. Die wirbeln umeinander. Und ich auch. Ich muss auch wirbeln. Ich werde auch in den Kreis hineingezogen. Und wie mir das gerade einfällt, werfe ich dann meine Gliedmaßen zur Seite und versuche, irgendwie im Rhythmus zu bleiben. Und irgendwie dem zu entsprechen, was ich da vorher sah. Ja, es ist natürlich, man passt sich da an. Gell? Und in Wirklichkeit äh, sind die selber gar nicht so angepasst. Ich meine, wie der Langer des Eingangs heute von der Radio Jerovan von der 11. schon erzählt hat, diese Anpassung von denen ist anders. Die haben die traditionelle kleine Truhe, wo die Leute ihre Habseligkeiten verstauen, aber da ist der MP3-Player drin. Die haben die Satellitenschüssel, aber sie haben auch die Jurte. Genau diese Jurte, wie sie schon seit, entschuldigen Sie bitte, schon seit Tausenden von Jahren gebraucht, gebaut hat, wurde und wie sie sich auch bewährt hat. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die Jurte an sich, so eine große Jurte, wo eine große mongolische Familie Platz hat, mit all ihren Nachsiedigkeiten. Diese Jurte wird in 25 Minuten aufgebaut und in 25 Minuten wieder ab. Das heißt also, innerhalb einer Stunde können Sie erleben, wie so eine Jurte auf- und abgebaut wird. Es gibt da gewissermaßen sogar sportliche Auseinandersetzungen darüber, obwohl eigentlich eher das mongolische Ringen und das Reiten natürlich an sich. Wobei Reiten gilt da auf allem Getier, was überhaupt nur so in der mongolischen Steppe unterwegs ist. Die Mongolen reiten ja auf Kamelen, wo es früher immer hieß, auf einem Kamel kann man überhaupt nicht reiten. Da haben die Mongolen schon längst das Kamel als Reittier benutzt. Die Mongolen, die reiten auch auf Schafen und Ziegen, natürlich aus Spaß, klar. Aber das Ringen, aber dazu ein andermal mehr, das Ringen ist fast so eindrücklich wie das Tanzen. Aber das Tanzen, Es hat immer was von dieser Austragung, immer von diesen, diesen Battles. Wobei da keine Werbung gemacht wird. Es ist nicht. Es ist wirklich zum eigenen Vergnügen, zur Auseinandersetzung, zum Hin und Her. Also wie wie soll man sagen? Nicht so wie bei uns im Sportstadion. Oder so, ne? Nein, nein, nein. Es ist so mit Beteiligung. Und da muss man dann einfach auch mitmachen. Da kann man gar nicht anders. Da muss man mitmachen. Man muss es mitmachen. Und wenn man es nicht so kann, ist überhaupt kein Problem. Es ist einfach schön, dass man mitmacht. Gell? Das ist, ja, das ist, man kann sich das nicht vorstellen. Das ist auch, natürlich, auch beim Ringen, da schauen sie dann zu die Leute, klar, und feuern ihren Favoriten an. Und so wie man das kennt, das gibt es in Tiroler. Bäume werfen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch in der Schweiz bei Ihnen hier. Gell? Der Philipsen hat das leider nicht rausfinden können. Ich habe aber sowas schon mal gehört. Was weiß ich, Bäume werfen, wer schneidet am schnellsten den dicksten Baum um oder wer wirft den größten Stein am weitersten. All das gibt es natürlich auch in der Mongolei. Also insofern gibt es da bestimmte Beziehungen zwischen den Alpenregionen Europas und der mongolischen Weite. Da kann man sich ja sehr gut verständigen. Selbst wenn man kein Wort spricht, kann man sich darüber verständigen, weil damit kann man sofort was anfangen. Man sieht, da nimmt jetzt einer einen anderen andere Hose. Die haben da so, so, was sagt man, so einen Schurz, sagte man da früher. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, jetzt hier in Zürich, ein Schurz, also so, wo die Hüften so bedeckt sind. Und genau das haben die. Und dann Versuchen Sie sich. Ein bisschen so wie beim Sumo-Ringen, das kennt man, glaube ich, besser. Aber so ähnlich ist es da auch. Es geht also, die schauen nur nicht so aus. Die schauen eher so aus wie der Genghis Khan auf die meisten Abbildungen. Und dann reiben die sich vorher so mit Fett ein und damit sie so ein bisschen glitschig sind, damit man sie nicht gleich aus dem Stand umwerfen kann. Und eigentlich geht es ja nur darum. Es geht nur darum, sich möglichst geschickt. Auf den Beinen zu halten. So wie es zum anderen dann darum geht, möglichst geschickt ohne Sattel. Die brauchen ja keinen Sattel, die können nicht ja reiten. Das ist ja nicht so wie bei uns beim Dressurreiten, wo die dann was weiß ich was anhaben mit Zylinder und dann den Pferden auch noch entsprechenden Schaden zufügen. Das ist bei denen nicht so. Ja, weil die Pferde, die brauchen sie ja noch. Und umgekehrt. Also, sich möglichst lange auf dem Pferderücken halten oder so ein bisschen wie beim Rodeo dem Fall. Aber ist es ist das mongolische Ringen. Da geht es darum, möglichst lange auf dem Boden stehen zu bleiben und sich nicht umwerfen zu lassen von seinem Gegner. Und auch da kann man sofort damit mit etwas anfangen. Und an dem Tag... Dachte ich fast, als würde jetzt aus diesem Tanzen, Tanzen dieses Ringen werden. Aber das war es natürlich nicht. Das hat nur so ausgesehen. Die haben also tatsächlich auch Tanzschritte, die dann wiederum ihrerseits die Dinge nachmachen, die sie sonst so im Alltag haben. Also die Jagd, das Wolle-Scheren von den Kamele und die Schafe, die Hausarbeit. das Pause machen. Das sind alles Begriffe aus den mongolischen Tänzen. Also jetzt im übertragenen Sinn natürlich. Und genau das erzählen sie dann da auch. Und das kann stundenlang gehen, das macht, machen die stundenlang. Der Lange hat es ja vorher erzählt von den büchern, von den mongolischen Büchern, wo so viel drinsteht, wo sie also auf kleinstem Raum, wo sie auf kleinstem Raum alles unterbringen. Und das erzählen sie dann diesen Darbietungen. Die macht man füreinander, die macht man aber auch für sich. Es ist so wie Menschen, die ganz Gedanken verloren dann vor sich hin tanzen, muss man sich vielleicht so vorstellen, aber trotzdem sich dessen bewusst sind, dass andere ihnen zuschauen und dass es auch den Moment gibt, wo man dann abgibt und dann ein anderer in dieses Rund findet und dann dort wiederum Passt wie selbst vergessen, sich bewegt. Aber auch immer in der Anfeuerung voneinander. Und diese Art von Interaktion, diese Art von Miteinander. Das ist natürlich wirklich also richtig eine Alternative, so wie wir heute angefangen haben, wieder lange heute diese radio waren Jurten-Sendung eröffnet. Mit dem Thema Alternativen. Also im Sinne von was hat man denn für welche? Was gibt es denn überhaupt? Ja? Ich meine, viele Leute fragen sich das ja überhaupt nicht mehr. Was gibt es? Weil Sie sehen, es ist alles da. Braucht brauchen wir überhaupt gar keine Gedanken machen, was es noch gibt. Weil es ist ja schon alles da. Und im Prinzip haben Sie ja erst einmal Recht. Es ist alles da, also fehlt nichts. Also braucht man sich keine Gedanken machen. Aber jetzt im Umkehrschluss praktisch die Gleichung wieder zurückgerechnet. Dass man sich also nur, wenn nichts da ist, Gedanken macht, das stimmt ja nun auch wieder nicht. Das ist so ein bisschen so, wie, wie die Menschen gern dann umgehen und sagen: Ja, oh, die Künstler, die isst, ist es gut, wenn die Hunger haben, weil dann sind es kreativer. Stimmt ja auch nur peripher. Ja? Manchmal trifft es zu. Aber meistens nicht. Also. Zurück zum mongolischen Sport. Diese Art von Auseinandersetzung mit dem Gegner ist aber eigentlich eher, also eher das, was man sich sonst so unter dem olympischen Gedanken vorstellt. Abgesehen davon, dass das mongolische Ringen jetzt meines Wissens nach nicht eine olympische Disziplin ist. Weil das... Nicht alle können und nicht alle verstehen. Aber da geht es eigentlich ja wieder mehr um darum, dass man sich immer auseinandersetzt mit seinem Gegner und schaut, wo hat der Schwächen, wo auf welchem Fuß steht er heute nicht so gut. Gell? Da muss man sich ja was überlegen. Da muss man erst einmal dran denken und sich in den anderen hineinfühlen. Und da stehen die teilweise minutenlang zu so voreinander. Jeder packt den anderen bei der Hosen oder bei dem Schutz, den er da anhat. stehen die regungslos da und warten, ob jetzt der andere einen Fehler macht, aber der macht sehr, sehr lang keinen Fehler, also steht man eben noch länger und je länger die stehen, desto leichtsinniger werden es natürlich. Gell? Das ist so wie in den ganzen Kampfkünsten aus dem fernen Osten. Die sind da auch so. Also man tut so, als wäre nichts, aber man beobachtet. Man kriegt mit, man kriegt die Energie mit, man weiß, was ist jetzt als nächstes, was kommt jetzt. Man ist mit allem, man rechnet mit allem, man ist auf alles gefasst. Ist praktisch immer in, wie soll jetzt da drüben sagen, in Tension, gell? also in Anspannung. Also so eine leichte Anspannung, also nicht so eine verkrampfte Anspannung. Es ist eher eine leichtere Anspannung, so eine, die man hat, wenn man weiß, okay, jetzt geht es gleich los, jetzt muss man jetzt gleich aufstehen oder, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das bei Ihnen nicht so, aber es gibt Menschen, bei denen ist es so, wenn die morgens aufstehen, dann sind die bereits vor dem Wecker wach und dann sagen sie, jetzt stehen wir auf und sind schon in einer optimistischen Anspannung. Andere haben eine weniger optimistische Anspannung, aber um die geht es ja jetzt nicht, es geht darum, dass man also eine entsprechende Anspannung hat und dann reagieren kann. Dann kann man reagieren. Was passiert da jetzt? Was macht er jetzt? Was passiert jetzt da? Hat der, was hat er denn da jetzt gemacht? Ah, da hat er noch nichts gemacht. Ja, gut, warten wir noch ein bisschen. Bleiben wir noch mal da. Gut. Nur nicht nachlassen, nur nicht nachlassen. Immer, immer schauen, was passiert jetzt da. Jetzt hat er mit dem einen Auge jetzt gezwinkert. Was ist jetzt mit dem anderen Auge? jetzt Schaut er mich jetzt direkt an oder schaut er an mir vorbei? Na, der schaut mich direkt an, jetzt. Jetzt war es gleich soweit. Jetzt ist es wahrscheinlich nur. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Minuten sind eigentlich vergangen, so. Jetzt zuckt seine linke Hand, das kann ja gar nicht sein. Wahrscheinlich ist das nur eine. eine Finte. Das könnte jetzt nur eine Finte sein, wenn der jetzt wirklich mit links was macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der macht eher was mit rechts. wieder bis Ruhe eingekehrt ist, dann können wir wieder weiter überlegen, weil das hat jetzt ihn auch ganz irritiert. Da hat er so ein bisschen die Augen zusammengekniffen und die Sterne verzogen. Also da muss man jetzt noch nicht so vorsichtig sein. Aha, jetzt hat er auch auf die Uhr gehört, auf die Glocke im Hintergrund. Und jetzt, glaube ich, ist dann gleich so weit. Ja. Oder? Hat er sie jetzt noch nicht gerührt? Nein, nein, nein, nein. hat sie noch nicht gerührt. Aber dann ist er. Nein, er, er ist in Tinschen, er ist noch nicht hingeschlafen, er ist noch da. Gut. Also, wenn er jetzt nichts macht, dann mache ich was dann werde ich ihn jetzt gleich am linken Bein packen, so kurz unterhalb des, der Schurzgeschichten da, der Hosen, der kurzen, werde ich ihn gleich so hinten am Hintern packen und dann in die Luft heben und dann kann er überhaupt nichts mehr machen. Und schau, ganz genau in solchen Momenten passiert es doch dann, dass der andere doch als erstes reagiert. Und dann hat man es wieder verpasst, der Erste zu sein oder die Erste. Man hat also nicht agiert, sondern man hat reagiert. Aber in diesem mongolischen Wertesystem spielt das überhaupt keine Rolle. Das macht überhaupt nichts. Da geht es nicht darum, wer reagiert als erstes. Gell? Da geht es darum, dass man reagiert und mit dem, in, in, mit dem anderen ja, ich wollte jetzt schon fast sagen, mit dem anderen Inder, aber das ist ja immer noch ein Mongole beim mongolischen Rennen. Glaubst du, das, das kann doch nicht wahr sein, oder? Hast du das jetzt gehört? Beim mongolischen Rennen. Also wir haben über das Ringen gesprochen natürlich. Ganz klar, das mongolische Ringen. Der Gegner hat den ersten Schritt gemacht, ich muss den zweiten machen. Wir sind gerade noch mal auseinandergekommen. Meine Schutztheorie hat jetzt da nicht so passt. Probieren wir es noch mal. Probieren wir es noch mal. Ich nehme also etwas Abstand. versuche meinerseits eine Art von Finte, rufe laut, alle lachen außen rum, weil sie wissen, dass ich das verstehe. Was jetzt das heißt, das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen. Also ich meine, ich weiß es schon, aber ich möchte es Ihnen jetzt nicht übersetzen so. Und, frei. und dann spring ich mit einem Mal auf ihn zu und pack ihn bei seiner Hose und heb ihn hoch und schmeiß ihn um. Dann liegt er das ein bisschen da. Hebt den Kopf langsam auf. Schaut, was die anderen machen. Langsam gibt's Beifall. Er steht ein bisschen verdattert auf. Und dann umarmt er mich. Und sagt, ja, das müssen wir feiern. Das ist das erste Mal. Dass jemand, der sonst nichts vom mongolischen Ringen versteht, dass jemand das gewinnt, auf einen Schlag, Und im Hintergrund, da hört man auch die arabische CD, die ich letztes Jahr mitgebracht habe und alle fangen an wieder zu tanzen. ist die Radiere Im Philipsen, am Langer und am die Elfte. Die Radiere Vaniotte, die gibt es noch bis zum 28. Juli, also noch fast 10 Tage oder ganz genau 10 Tage. In Zürich auf dem Kunsthof in der Limanstrasse 44 gleich beim Bahnhof. Zwischen Museum für Gestaltung und der Hochschule für Gestaltung, da die Limmatstraße 44, da finden Sie die Jurte, die radio Jerewan jurte Im Rahmen vom elektromagnetischen Sommer auf Radio Lora, auf der 97.5 oder im Internet unter www.lora.ch. Und wie der Name schon sagt, radio Jerewan jurt Also Erewhan, da weiß man, das ist, Erebahn, das ist ein bisschen weiter drüben. Das ist jetzt nicht gleich in Österreich. Das ist von hier aus gesehen dann doch ein ganzes Stück östlicher. Ja, genau, in Armenien ist es nämlich, das Yerevan. Da kommt eigentlich der Radio Erevan auch her. Und der Radio Erewhan, der hat auch schon eine lange Geschichte. Das ist über 80 Jahre alt. Also ist jetzt in seinem 81. Aber dazu ein andermal mehr. Sie haben ja jetzt vielleicht schon ein bisschen gekappt gehabt, heute ging es um Alternativen auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch ein bisschen mehr zu erfahren von den mongolischen Gepflegenheiten. Wie man sich vielleicht auch annähern kann an diese Weiten, wie sie klingen,